«І багато є чаклунів, які не таке здатні?» – запитав я, з надією, що знахар назве хоч би кілька імен. Та той лише розвів руками. «Цього я не знаю. І не знає, мабуть, ніхто. І з певненістю можна тільки сказати, що їх значно більше, ніж тих, хто отримав свої знання від самого сатани. За великим рахунком – те, про що ми говоримо, можна навіть назвати наукою. У прадавні часи чаклунство і називали потаємними науками. Як і будь-якою наукою, не може оволодіти практично кожна людина, чий біоенергетичний потенціал вище середнього. Потрібно тільки мати доступ до джерел необхідної інформації.